A múlt héten megnéztük azt, hogy Isten milyen hatalmasan visel gondot az ő népéről azokról, akik szeretik őt. we looked at uh, how God takes care of his people. Takes care of the people who loves him. És hogy milyen csodálatosan tud gondot viselni minden helyzetben. Láttuk azt, ahogyan az új templomot felszentelték. We saw how the new temple was dedicated, és Isten a szívükbe teljes örömöt adott minden helyzetben. Itt It, uh, ez a fejezet azért különleges fejezet, mert ez 60 évvel később szól. This chapter is special because this chapter is about a time 60 years later. És ez az a fejezet, amiben Ezra maga megérkezik. And this is the chapter when we saw Ezra arriving. Emlékeztek, hogy Babylóniából az első hullámot Zoroábe vezette? Maybe you remember that the first waves of people was led by Zerubbabel. És a uh, rengetegen jöttek vissza, olyan 50 50.000 körül uh, zorobabellel és ők kezdték el az újraépítést, a templom építését. And uh, many returned, about 50.000 people returned with Zerubbabel and those were the people who started to rebuild the temple. És most a 70-edik pedig maga Eszrás is megérkezik. And so from chapter 7 we, we see Ezra he is arriving. Úgyhogy az előző fejezeteket minden bizonyal a feljegyzések, uh, személyes beszélgetések, szemtanúi leírások alapján írtam. So probably the previous chapters were recorded by uh, records and and the by conversations um, of witnesses, eyewitnesses. Nézzük akkor a 7. fejezet első versét. Chapter seven, így az three. Igazából Igen, Ezek után, az események után, tehát 60 évvel a templom felszentelése után. So, now after these things so 60 years after the dedication of the temple. -Sz -Sz a alatt estlás, Szerája fia, aki azarája fia, aki Hilkíja fia, aki salum fia, aki cádok fia aki Ahitúp fia, aki Amarája fia, aki Azarája fia, aki Merájót fia, aki Zerahjá fia, aki Uzi fia, aki Bukki fia, aki Abasúi fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak volt a fia. Hát itt látjuk Eszrásnak a nemzetségi táblázatát, kis fog híjasan, de ezek a felmenő rokonai the Ezra, És látjuk azt, hogy ő Artak Szerszész király uralkodása alatt érkezett meg, ő most már a harmadik Perzsa király, akiről olvasunk itt Ezsvás könyvében. And we see that Ezra arrived when, uh, Artaxerxes uh, was uh, on power and he is the third king we can read about here in the Book of Ezra. És Artaxerxes az a híres király aki uh, Esztertel feleségül, az Ester ismerős lehet a neve. Uh, Artaxerxes is egy olyan jelzőt adott neki a történelem hogy Artaxerxes a hosszú kezű. And the history remembers him as Artaxerxes the king with the long hand. Igen, ez azért van, mert óriási hosszú volt az uralma, mindent átfogó. The reason for this is that his his kingdom was huge and it reached out to everywhere. saját magát királyok királyának hívja. He King of Kings. És valóban ő volt a leghatalmasabb földi uralkodó akkor abban az, abba, abban az időben. Itt az it a, a felmenői között találjuk, ugye Szerália főpapot, akiről talán emlékeztek, hogy a babilóniai fogság előtt ő volt az utolsó főpap Izraelben. Among uh, Ezra's descendants uh, we find uh, Seraiah. Uh, he was a high priest. Maybe you remember that he was the last high priest in Babylon. Úgyhogy Ezra is egy főpapile származott volt, hiszen látjuk, hogy egészen Áron főpapig uh, megy vissza a családfája. So Ezra was a descendant of a high priest. We can see that his genealogy goes back all the way to Aaron. talán emlékeztek arra, hogy áron családjának adta azt a kegyelmet, Isten, hogy ők leszármazhatjai lehetnek csak főpapok. Hát Ezra is egy ilyen és itt a felmenő rokonok között megtaláljuk Cádokot is a kettes versben. And we also see here Zadok. Igen. Cádok uh, főpapsága, ugye még Dávid korában kezdődött, és Salamon nevezte ki főpapnak, az egy királyok egyben olvasott erről. Zadok was anointed to be a high priest in the time of Solomon. És uh, nagyon uh, különleges volt uh, Szádok, szád, uh, mert az ő szíve nagyon az ő úré volt, nagyon szerette Istent. And, uh, was very és úgy néz ki, hogy ezt a szívet át tudta adni a fiainak, a leszármazottjainak, és ezt a Isten fele való szerelmet, ezt az Isten fele való ragaszkodást. Az we can see here that, uh, probably he was able to pass on this love towards God, to his sons and to his uh, descendants. 44-ben arról olvashatunk, hogy a, a szádokiak, a szádok leszármazottjai, a bálványoktól elfordultak és Isten szolgálták még akkor is, amikor egész Izrael népe bálványimádó volt. In Ezekiah 44 we read that uh, the people of Zedok uh, turned away from, i from the idols and they uh, turned to worship God. És egészen a cádok, a cádoki paks, papság, Krisztus előtt százik tartott, tehát maem 900 éven keresztül az ő származotjai szolgáltak főpapként. And the, the priesthood of Zedok was uh, lasted for 900 years és uh, ezt a zádoki papságot akarták egyébként helyreállítani a kumrániak is. A kumrán lehet, hogy ismerősen hangzik, a oltármeritek el csak kapcsán. And uh, the people of Qumran wanted to restore this priesthood. Maybe you have heard that this word Qumran, uh, with regards to the scrolls. A cumráni közösség látta azt, hogy az zároki papok mennyire szerették Istent, a szívük mennyire az úré volt, és ez a közösség szerette volna ezt visszaállítani a Jézus előtti uh, században. The people of Qumran has, see, has seen how uh, devoted the heart was of these people, and this is what they wanted to restore, this uh, love for God. Egyébként a, a cádok népből származik a szadduceus szó is. Ők is ezt az Istenhez való ragaszkodást, nagy szeretetet szerették volna. Aztán Jézus idejére egy kicsit eltávolodtak ettől, mert a saját maguk szeretete lett fontosabb. But by the time of Jesus they kind of drifted away from this because uh, their own, uh, loving themselves became more important. Na, csak a nevük, nem adta meg azt a szeretetet Isten fele, azt a gyengét szívet Isten fele, ami zádokban megvolt. Having az hogy valaki azt mondja, hogy keresztény, még nem lesz, keresztény vagyok attól még a szíve nem lesz lágy és formálható Isten kezében. Just like uh, only, uh, just like when we call ourselves Christians, just because we call ourselves Christians, it doesn't mean that we will have a love in our hearts towards uh, God. Uh, hogy, hogy is érte, hát több mint az, hogy valaki bemegy a garázsba, tovább még nem lesz autóügyem. Uh, as a one of the one book says that just because you go into the garage, you won't be a car. Na, uh, hogyha bemész a gyűlésbe, tovább még nem lesz Isten szerető ember. Just because you uh, go into a church it doesn't mean that you will love God Csak azért mert van rajta egy ragacs hogy keresztény attól még a szíved nem lesz Isten fele kiáltó szvargom de because you have a label saying Christian, it doesn't mean that your heart will, uh, be yearning for God. azt, hogy uh, Cádók egészen ezt az Istenhez ragaszkodó szívet egészen esdásig uh, át tudta adni a leszármazottjaink keresztül. But we can see that uh, Zedok was able to pass on this love uh, all the way to Ezra. És azt olvassuk a 6 hat uh, a, a hatos versben, igen, hogy a uh, hogy ez az Esdrás eljött Babilóniából. Ő írás tudó volt, és jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael Istene az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének, az Úrnak ereje. Mert itt megtudjuk, hogy ezrás nagyon jártas volt Mózes törvényében, egy kiváló írás tudó volt. 6 uh, we see that Ezra was a skilled scribe in the law of Moses. És, uh, valószínűleg az Istenhez való ragaszkodás, az Istenhez uh, uh, kiáltó szíve pont ebből fakad, hogy ismerte mindazt, amit az Úr mondott a népének ez, hogy játas volt Mózes törvényében megkiváló írás tudó volt, lehet, hogy azt jutatja eszünkbe, hogy egy ilyen kis aranyos bácsika, aki másolgatja a Bibliát. Being a skilled scribe and uh, knowing the scriptures uh, might give you the idea that probably he was a little cute old man just copying Bibles. De ez, ez a cím nem ezt akarja, hanem a gyakorlott és ilyen jártas írás tudók azok voltak, akik, akik mindenféle uh, módon átlátták a törvényt. Olyanok voltak, mint mostani világban, mint mondjuk a legjobb ügyvédek. But this is not what it means in that time being a skilled scribe in the law meant that uh, those were people who really know the law from the inside out just like uh, the lawyers today. Jó, tehát né a fénymásolósra gondolj, hanem a legkiválóbb ügyvédre. So don't think of the one copying the bible but think of an excellent lawyer. Jó. Uh, látjuk, azt, hogy ő eljött Babiloniából. Uh, látjuk, hogy ő vállalt egy nagyon hosszú utat. So we saw that he came from Babylon, so he took on a very long journey. Uh, már 20 éve, hogy épült Jeruzsálem, mikor ő megérkezett? Jerusalem has been building for 20 years when Ezra arrived. És így érkezett meg uh, többek többekkel együtt. And this is when he arrived uh, with many others. Az ítélszudóknak uh, tehát a feladata az volt egy részről, hogy megőrizzék az Isten géjét. Uh, the job of the Scribes. scribes was uh, to keep the law of God. Uh, hogy tanítsák azt, és hogy segítsék az embereknek értelmezni azt. To teach it and uh, to help people to uh, understand it. Olyanok voltak, mint a proféták. They were like prophets. Csak ugye a proféták mindig az úrtól hallott üzenetet közvetítették és magyarázták, az írás meg azt az üzenetet közvetítették és magyarázták, amit már az úr korábban mondott. The only difference was that uh, the prophets uh, um, gave the message which they heard from God, uh, but the scribes they uh, explained the message which was already recorded in the law of God. És uh, volt az egyik legelismertebb az akkori időszakban, aki eztette. So Ezra was one of the most uh, famous scribe in that time. A hetestől ö, tízes versekig olvasó, verse yeah. az mondja, hogy az Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák Artakszerszész királyuralkodásának hetedik évében. A királyuralkodásának hetedik évében az ötödik hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az ötödik hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt az Istenének jó akarata. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az úr törvényét, és tanítsa Izraelben rendelkezéseket és döntéseket. Látjuk azt, hogy többet magával érkezik, esdrás, néhányan eljönnek vele. Valószínűleg azok, akiknek a szíve ugyanolyan volt, mint a tízes versben olvassuk esdrásét. És itt a tízes versben azt írja ugye, hogy a szívét elő elkészítette esdrás az úrnak. Törekedett szívből and uh, we read here that uh, the lord prepared the heart of ezra he was uh, really um, striving from his heart de azt is olvasuk hogy csak párai jöttek el vele nagyon sokan ott maradtak továbbra is babiloniában but we also read that only few people came with him uh, most of the people still remained in babylon babiloniába már jól beleszoktak a fogságba In Babylon they got used to captivity. És nagyon jól átkényelmes, elkényelme, az ottani körülmények között. And uh, in, they had a convenient life uh, under those circumstances. Érdekes, hogy az Úr bennünket ki akar menteni a világból. It's so interesting that the Lord wants to save us from the world. Ó, bűn hattam, bűn láncajalon. De sokan megtanulnak a láncokkal együtt élni, és egy nagyon jó kényelmes életet tudnak kialakítani. But so many people just learn to live uh, together with the chains and they try to uh, set, a, uh, set up a convenient life. Úgy beletörődnek, hogy jó lesz ez így. They just give up and they think that it will be good this way. Most már berendeztük jól a kis szállásobájt és nagy kényelmes lett. Now I have a pretty convenient cell. Uh, minden nagyon otthonos, Már tudom, hogy mi hol van, minden működik, minek, cseréljek, minek, minek változtassak. My cell is very fuzzy. I know where everything is. I know how things work. Why would I change? Igaz, hogy nem engednek el, meg igaz, hogy nem azt csinálom, amit akarok, de hát ezt már megszoktam, Most már így jó lesz. It's true that I can't go anywhere and I can't do what I want, but I'm kind of used to it, so it will be better this way. Csináltak egy dokumentumfilmet azokról, akik uh, nagyon fiatal korba bekerültek börtönbe és hosszú évekig ott éltek, és utána hogy uh, letöltötték a büntetésüket, visszakerülhettek a társadalomba. There was this documentary about people who uh, were put in prison at a very young age and they lived there uh, through very very long years and then after they were released they returned to society. Hogy mindig arról álmodoztak, hogy majd egyszer szabadok leszünk. And all the way through their uh, captivity they they dreamt about being free one day. És amikor szabadok lettek, akkor nem tudtak mit kezdeni a társadalomba. And when they they came and they uh, became free they didn't know uh, what to do in society. Sokan Many of them uh, became depressed. A be, a vás dolgozni. They wanted to go back to to the prison if uh, not as a prisoner then just to work there. Nem tudtak mit kezdeni a szabadságukkal. They just didn't know what to do with their freedom. Ezért nem sért meg megölték ezt a gondolatot a fejükbe, hogy szabadok lehetnek. It was simply because they killed the thought of freedom in their minds. Kényelmesebb várt, hogy megmondják, hogy mit csinálj, nem kell gondolkodnod, nem kell döntéseket hozni. Having someone to tell you what to do became really convenient. You didn't have to think anymore, uh, you didn't have to uh, make decisions. A felelősség elfáradt meg minket. We get tired of responsibility. Milyen ruhát vegyek fel ma? What should I wear today? Nekem ez egyszerű, a lányaimnak nem. For me it's a very simple thing, not for my daughters. És uh, pedig a börtönben nagyon egyszerű, mert felsorakba vitatnak. In the prison this is a very Háziasszonyok fő mit főszek? Or the of a what I cook today? Vagy mindenkinek a gondja mit tegyek? És gondolkozunk, de úgy de fárasztó, de a börtönben megmondják. you're in a prison, they will tell you. És, és talán a legnehezebb döntés, hogy mit kezdjek a szabadidőmmel And maybe the most difficult uh, decision is what, I, what should I do with my free time? Hogy az tartalmas legyen, legyen értelmé, ez, ez az egyik legnehezebb döntés. How should I spend my free time in order to uh, have a meaningful time, a quality time? Pembertan bevezésekkel foglalkozni. In the prison you don't really have to think about this. Biztos biztosítják azt, hogy minden percdel le legyen foglalmas. Because they give you a schedule for the whole day. Hozzászoktak a babilóniaiak ehhez, vagy az izraeliek babilóniában. The Israelites in in Babylon got used to this. És tudod, amikor az Úr új életre hív minket, akkor egy egészen új dologra hív bennünket. And, but when the Lord calls voltál a a Amiben ragadva évekig, meg amit megszoktál évekig, azt, azt most mind ott hagyhatod, és szabad lehetsz, és követheted az Urat the things uh, you got stuck into for many years now you can leave and you can just follow god és hitedd a kényelmes cellát helyett sokkal jobbat kapsz istenttől and believe me that uh, you will get something much much better than your convenient cell from és god kényelmes előre tervezett életettől egy sokkal jobbat fogsz kapni istenttől and uh, the life you had uh, very convenient and and uh, planned out Uh, will be traded off by a much much better Izgalmas lesz, követheted az urat, dönthez, döntéseket hoszahatsz. járhatsz vele megtapaztalhaod a szeretetét. It will be exciting you will be able to follow the Lord, you can walk with him and you can experience his love. Ez biztos esezdás is se mondta az ottaniaknak. I'm Em sure ez share with the people there. De biztos ez a kérdés is ott volt, és mit kell lehez tenni? And I'm sure they also had the question. So what do we have to do? Hát Elsősor 1500 kilométert kell utazni. First you have to go on a journey which is uh, 1500 kilometers long. Hosszú, veszélyes, látod, kira bolnak. It's long, dangerous, maybe you'll get robbed. Ö, ja, és itt kén hagyni mindent egyébként. Oh, and by the way, you have to leave everything behind. És amikor oda akkor kezded el. A azt, amit majd az úr végezni fog. És nagyon sokan megvakarták a fejüket és azt mondták, hogy hát nem magzitó jó. Sure és valahogy ott van bennünk a bűnös természetünkben ez a bűn a dolog, hogy a biztos dolgokhoz ragaszkodunk. And for some reason we we are so uh, our sinful nature is just so lame that we want to hold on to convenient things. Akkor is ugye ha ross az életünkbe, akkor is ugye ha nem Isténtől van, akkor is ha leláncol. Even if it's a bad thing in our lives, even if it's not from God, even if it change us. De tudod hitbe járni pontosan ezt jelenti, hogy hogy a piszonytalanba lépszbe, nem tudod hogy mi lesz a következő lépésben. But uh, this is what uh, it means to walk by faith that you step into uncertainty. You don't know what is ha nem hitben jársz, akkor tudod, hogy hova mész, tudod, hogy mi lesz a következő lépés, ez nem hit, hanem pontosan tudod öt éves terv. If you don't walk in faith, then a járni azt jelenti, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz a következő lépés. To walk by faith means that I have no idea about the next step. De leges legbiztosabb dolog mégis az enyém, az hogy tudom, hogy Isten ott lesz velem. But uh, I have the most uh, short sure thing which is that God will be there with me. És ezt nem kell feladnom. And I don't have to give up on this. És amikor megyek, tudom, hogy ott lesz és és a legjobb lesz. And uh, when I go, I know that God will be there and this will be the best. Egyébként gondoljatok bele, hogy ez a normális életnek a része. A lelki fejlődésünknek is ez normális része kell, hogy legyen. Amikor kisbabák vagyunk, akkor voltunk, reméljük, akkor fekszünk ugye a föld, feküdtünk a földől. És nézegettünk. Ú, de jól lenne megmozdulni. Looking around, oh, it would be so nice to be able to move. És addig tornághatunk, még egyszer csak négy kézlábra álltunk. And then we just started to move around uh, and then one day we were able to crawl on the ground. És, és annyira emlékszem a lányaimra, amikor négy kézlábra elindultak. Ez egy ez ez tiszta szabadságot adott nekik. And uh, I remember my daughters when they started to crawl on the ground. This uh, gave them actually freedom. Akkor keztük el korlátokat szabni. So this is when we started to set boundaries. De szerintetek aká egyből tudtak ügyesen négy kezláb menni? But do you think that they were able to uh, safely crawl on the ground from the very first day? Nem sokszor artrálásték. No many times they fell on their faces. Mi pici volt az orruk, hogy azt gondoltuk, hogy a biatt. <laughs> And they have such small noses that first we thought that it's because of falling on the face all the time. De csak azért, mert egyszer elestek, azt mondták, hogy hát maradunk az ágyban, hát az már meg jó, az biztos. But just because they uh, fell a couple of times, did they say that oh we rather stay in the bed laying because that's uh, sure? Nem, mert valami valamit akartak, valami újat akartak. No, they didn't say that because they wanted something new. Hát hippen kellett elindulniuk, hogy bízok abban, hogy most nem fogok arcra esni. They did have to take a step of faith trusting that they won't uh, fall on their faces. Is befókuszáltak, valamit és mentek arra to Mikor már nagyon jól ment a négykézlábdi járás, rájöttek, hogy jó lenne elérni dolgokat, amik magasabban vannak. When, uh, they, uh, Uh, already uh, succeeded in crawling on the ground and they decided that they would want to reach something which is higher És ormind nagyon bizonytalan, nagyon merész, nagyon fura dolgot csináltak, feláltak. So they did something very uh, unsafe and unsure thing, they tried to stand up. És aztán eldörtek. And then they fell. Még a ilyenkor szerencsére pelenka volt rajtuk. They at that time. <laughs> De aztán többször felálltak és elindultak és többször elestek. And they tried many times. De ez nem akadályozta meg őket abban, hogy járjanak és menjenek, hogy magasabb dolgokat elérjenek. But this did not hinder them from trying to walk and going and reaching out to higher things. Megint egy nagyon bizonytalanért hagytak el egy biztos dolgot. Again they left a very uncertain they left a very certain thing for the uncertain. Egy biztos és kényelmes helyzetet hagytak el. They gave up a very uh, certain and very convenient situation. És ezt, ti mi megcsináltátok. And imagine you all did the same thing. Sőt nem you are meg here. Meg, mert van aki biciklizik. <laughs> biciklizik. And this was not even enough because some of you ride bikes. Ugye? a teljesen biztos járásért lecseréltétek egy bizonytalan két kerekürel. You, uh, you a a kislányaim görkorit akarnak, már van is egy, de még most óvatosan. A kislányaim akarnak, már van is egy, de még most óvatosan. Szóval ez az élet természetes része. Itt után meg írni, beszélni, olvasni. This is a very natural uh, part of life. This is how you learned uh, to write, to read. Miért van az, hogy a lelki életünkben nem akarjuk a biztosat elhagyni a bizonytalánt? Why don't we want give up uh, certain things for the uncertain in our spiritual life? Már most, már most lelkién most ez így nekem jó. Most nekem ez így jó légileg ahogy vagyok. It's very convenient as I am at the moment spiritually. De az, hogy mások előtt hangosan át, ez, ez, ez már nem. But uh, praying out loud in front of others, no thanks? Ez kényelmetlen, bizonytalan, és egyébként is jól el vagyok. It's very inconvenient and so uncertain. And I'm fine, anyways. De hogyha magasabb dolgokat el akarsz érni, és szeretnéd hogy Istentől, azokat megkapd, akkor kell, hogy egy bizonytalan élt, egy bizonytalan lépést tegyél hitben, bízva. Ő But if you would like to reach for, for higher things then you will have to stay, have to take a step of faith into uncertainty. Hát hogy most biztos uh, alapon érzed magad az Úr kezépedde, mondjuk az, hogy másoknak a hitről beszélj vagy másoknak Istenről beszélj, hát ma hát azt nem. You might feel uh, very comfortable in the hands of God, but sharing your faith with others or telling about God to others, no thanks. Deig Isten veled van. A biztonságot van bele tudsz utcc menni. But God is with you. He is there and he is walking with you. Mai lehet hogy nagyon jó megy az, hogy ez embereknek beszél Istenről, meg nagyon jó megy az imádság. De mondjuk az, hogy minden reggel leüli és az Úrra tölcsög jó órát és imádkozna, az nehezen megy. Or maybe you are very good in uh, walking with the Lord and you can and talking about him and maybe you can uh, Very nice, but sitting down every morning, spending one hour reading the Bible and praying, no, it's just too hard. And waiting on the Lord. I read the Bible and then to wait on the Lord. Az olyan bizonytalan, hogy most így olvassam hangosan, meg imádkozzak, mit csináljak. Az Úr veled van, és megígérte, hogy szólni fog <gül> hozzám. De az, hogy a lelki életünkbe is fejlődjünk, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez, kell, hogy a bizonytalanért elhagyjuk a biztosat. In order to be able to grow in our spiritual life, we do have to leave certain things for uncertainties. És temasztod ugyakoramit eddig csináltál a láki életedbe, az fele este ellenemről van szó. And it doesn't mean that you should forget about everything you have done so far in your spiritual life. Csak ugye ez útra akar neked több mindent, több mindent, akkor akkor kell, hogy hibán járj, bíz benne. But uh, God would like to give you more and more things and for this to receive this, you have to trust him. You have to walk by faith. És én imádkozok azért, hogy nem olyan emberek legyünk, mint azok, akik ott maradtak Babilóniában a kellemes kis börtöncellájukban. Like in in Hanem akik bíznak Istenben. But we would be someone who trusts the Lord. Hanem akik elhiszik, hogy Isten velük van, tényleg velük van, és, és velük lesz mi a következő lépésben is we would be uh, people who really believe that god is with them and he will guide them through the next steps és akik azt mondják hogy gerünk lépjünk mer itt van az úr nem tudjuk hogy mi lesz de itt van velünk az biztos and that we would be those who say that let's go uh, we don't know what's coming but god is with us so let's just go és elkészítette erre a szívet az dós oka 10-es Ezra prepared his own heart for this we read this in verse 10 ehhez nekünk is el kell készíteni a szívünket. And we also have to our heart for this. Be kell hangolni a szívünket, hogy, hogy Isten azon tudjon játszani valami gyönyörűt. On it. Elhatározásokat és döntéseket kell hozzunk, hogy igen, Isten kezébe helyezzük a szívünket, az életünket, hogy ő vezethessen minket és nézzétek meg, hogy ahogy ezt Ezrás eldöntötte, akkor, akkor, Isten ezeket végezte az életében. És nézzétek meg, hogy olyan törekvés volt a szívébe arra, hogy, hogy kutassa Isten szavát és hogy megélje Isten szavát. And he had a real thriving in his heart to search for the uh, word of God and to live by the word of God. Ez továbbszak a 10 hogy ez volt a, a szívének a vágya, erre törekedet, hogy hogy kutassa az ő beszédét és hogy megisélje azt. We read in verse 10 that this was the desire of his heart to uh, seek the word of God and to live by the word of God. És hogy azt tanítsa. And to teach it. Miért vagyunk itt a földön? Why are we here on Earth? Uh, azért, hogy tanítványokká tegyünk minden népeket. Nations, uh, és ezt nem csak nekem mondta az Úr, hanem mindannyiunknak. Uh, uh, Tehát, hogy jól és nem csak a pásztoroknak mondta. Hanem mindannyiunknak mondta, hogy tegyünk tanítványokká minden népnek But uh, he told this to all of us to make all nations disciples. Ez azt jelenti, hogy az Úr szavát, az Úr beszédét kell, hogy tanítsuk másoknak, hogy ők is értsék azt és ők is a szívükben szívüket adva Istennek tudják megélni azt. This means that we have to teach the word of God to others so that they could uh, also understand it and live by it de fogalmat sincs, hogy hogy tanítsd ezt, hogyha te magad nem tudod. But you won't know how to do this, unless you know how to do it. És Ezrás is tudta ezt. Nem azt mondta, hogy na állok tanítani, Izrael, figyeljetek, ezt kell csinálni, hanem neki az az utolsó lépés volt. Az első az volt, hogy kutassa saját magának, és hogy megélje saját maga. The very, uh, very first step Ezra did was uh, searching God's word uh, for himself, live by it, and only after Tudod, hogy tudod, az embereket tanítványokká tenni, hogy tudod másoknak tanítani Isten igéjét. Do you know how can you make others disciples? Do you know how can you teach God's word to others? Úgy, hogy ha odatesszed a szíved arra, hogy hogy hogy megérted Isten igéjét és hogy megiséléd azt. Only to set your heart to understand God God's word and to live by it. De ez nem azt jelenti, hogy kiállsz a főtéren, és akkor figyeljetek emberek, nem, nem, ez, nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy mondjuk a munkatársadnak egy adott helyzetben megtanítod azt, hogy te hogy tudsz megbocsátani egy olyan embernek, aki undokozzád. It doesn't mean that you have to go to the main square and uh, preach the word. This is not what it means. It means that when you are, let's say, at your workplace, then you show to one of your colleague how to forgive someone who was mean to you. Elmondod azt, hogy figyelj, Jézus azt mondta, hogy. You what Jesus said. És ezért, amikor én ilyen helyzetben vagyok, akkor én azt szoktam csinálni, hogy. És ezt te is megteheted. And you can do this. Ezt meg ezt kell tenned hozzá. You have to do this and that. Vagy, vagy amikor egy nehézségem megy keresztül valaki, ugyanúgy oda hogy: figyelj, Jézus a nehézségről ezt meg ezt mondta." Or when goes a, a Biblia azt mondja, hogy. És amikor én nehézségben voltam a múltkor, így meg úgy. Nekem is nehéz volt. It was hard for me. De Jézus oda hozzám, és ezt meg ezt csinálta a szívembe meg én meg ezt meg ezt csináltam. Jesus És te is megcsinálhatod ezt. And you can do the very same thing. Ezt meg ezt kell csinálni hozzá. This is what you have to do. Ez, ez sokkal több, mint hogyha odaadsz egy bibliát hogy tessék olvasd a János evangéliumát. It means so much more than just uh, giving a Bible that here just read the gospel of John. É nekem két és fél évig volt Bibliám a polcon, és nagyon biske voltam rá, hogy van Biblián.: I had a Bible sitting on my shelf for two and a half years, and I was very proud of owning a Bible.: Elkezdtem én olvasni, de hát a mózes háromná ababba hagytam: I started to read it, but I gave up at a petla virik kö.: Átlagjább me hagyni, ugye: This is where average people stop reading the Bible. De csak büszke voltam a Bibliára. But I was proud to own a Bible. Mindaddig amíg mindaddig, amíg valaki nem jött és nem tanította meg nekem. came and started to, teach it to me. Így tanított Esdrás, és az az elhívásunk, hogy mi is így tanítsuk az embereket és így tanítványokat teszünk embereket. So De a szívünket, be kell hangolni. But we have to turn our heart to do this. Ja, Igen, is el kell forulni attől a testélyes dologtól, hogy hogy én nem bálalom a bizonytalant Istennel. And we have to turn from these carnal things that oh, I don't want to uh, take any uncertain things. Inkább vállalom a bűnel való együtt élés. I rather live together in my sin. Amikor a, a ti is a csapás Egyiptomban, és a, a békák előzönlötték Egyiptomot. When, uh, the, ten when the ten plagues, happened in Egypt there were frogs all over the place. Olyan érdekes, hogy amikor megkérték hogy kérje meg az Urat, hogy a békákat vigyék el, megkérdezte, hogy mikor vigye el a békákat. It's so interesting. When they asked Moses to ask the Lord to, uh, to take the frogs away, then uh, he asked, when should I do this? És akkor azt mondták, hogy holnap. And the people said, tomorrow. Ez döbbenetes. It's very shocking. Nem ma, hanem majd holnap. Not today, tomorrow. És született is egy könyv, aminek ez a címe, hogy Még egy nap a békákkal. <laughs> And there is actually a book, which title is One More Day with the Frogs. És ugyan erről szól. And the book is about this situation. Mikor akarsz eljönni a börtönökből? When do you want to uh, break out of your prison? Uh, majd holnap. Tomorrow. Nem mi miért? Te, ez teljes döbben át. Hát akkor holnap se akarsz eljönni, ugye? Az a fogyók a legjobb, ami holnap kezdődik. It's so shocking, if it's tomorrow, then it will never happen, just like a diet, which starts tomorrow. De ez is, egy, ez is egy testies hozzáállás. This is a very carnal attitude. És a szívedbe ezeket rendezni kell, és azt kell mondani, hogy nem. And you do have to settle these things in your heart, and you have to say no. Én az urat akarom, én az úrra vágyok, és én, én, én felé akarok törekedni. I want the Lord, I desire the Lord and I want drive towards Him. 11-11-16 ez, ez annak a levélnek a szövege, amelyet Artak Szerszész király adott Esdásnak, az írás tudó papnak, aki írás tudó volt, jártas az úr parancsolatának az igéiben és rendelkezéseiben, amelynek Izraelnek adott. Arta Szerszész, a királyok királya, Estrás papnak, aki a menny Istene törvényében tökéletesen jártas írás tudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomból önként el akar menni Jeruzsálembe, Izrael népe, papjai, lévitái közül, az veled mehet. Mivel te, a királynak és a hét tanácsosának a kiküldöttje vagy, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istene törvénye szerint, amely a kezedben van és vidd el azt az ezüstötés aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajándékoznak Izraelistenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van. Továbbá mindazt az ezüstötés aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz a nép és a papok önkéntes ajándékával együtt, amit önként ajándékoznak Istenük házának, amely Jeruzsálemben van alsadikodja hát hogy sersész kiráit egy eh, egész ajánló levelet ad a Esdrásnak So we, he, we see here Artaxerxes giving a complete letter of recommendation to Ezra Mindenki előtt ismeri hogy Estrás a mennyi istenének összes szabába rendelkezésébe és törvényébe jártas He acknowledges in this letter that Ezra uh, is uh, Ezra is very skilled in the law of the God of Heaven ő a leges leges legjobb ő az aki leges legjobban ismer Istent. He is the best, he is the one who knows God the most. És azt mondja, hogy parancsba adja, hogy aki önként akar menni az menjen. Olyan mintha a börtönfőnök főnök azt mondaná, hogy aki önként akar távozni annak parancsba adom, hogy most induljon. It's just like the, if the director of the prison would say that uh, I command all the people who want to leave to live. Most, nem holna most. Now, not tomorrow, now. És milyen döbbenet, hogy Isten még a királyt is arra használja, a fogva tartójukat, hogy azt mondja, hogy menjetek, ha akartok, de parancsba adom, hogy most menjetek. And it's so shocking that God uses even the king uh, to command uh, this freedom but he says you have to leave now. Örémint hogy ha azt mondta azt mondalenk hogy Egyiptomban hogy aki meg akar szabadulni a békáktól parancsoldom hogy most kérje. Just like uh, if we were in Egypt uh, and uh, we said that those who wants to get rid of the frogs they have to ask for it now. És nem kérnék. And then they ask. és ez világít rá pontosan a legnagyobb problémára szívbeli akaratbeli hiba van. And a with our heart, with our will. Mert ezeknek az embereknek a többségnek nem volt önként arra vágya, önként akarata, hogy visszamenjen Izraelbe. These people did az ajánlást Ezdrás nem csak az vissza akar menni volt hanem azt írja a 14 az egyetlen, hogy nem a az egyetlen, szerzés nem volt az egyetlen, nem but he was sent out by the king. Ez is olyan csodálatos nem, hogy hogy Isten Ezdáson keresztül munkát akar végezni Izraelben. It's so wonderful that God through Ezra wants to do a work in Israel. És ezért a a fogvatartójának a szívét úgy alakítja, hogy küld már haza ezt az embert, legyen ez a munkája. So he turns the heart of the king uh, that he would want to send Ezra home to do his job. Isten annyira szereti az ilyen helyzeteket. God really loves these situations. Emlékeztek Mózes történetére? Do you remember the story of Moses? Az anyja egyébként is szoptatta volna, nevelte volna. His was going to nurse him anyways, hogyha a katonák nem veték volna el a gyerekeket és nem ölték volna meg? If the soldiers didn't take all the kids to kill them. De, uh, Mózes mégis visszakerült ugye, az anyjához, őt bízták meg, hogy nevelje és szoptassa, amíg a faraó uh, lányához nem kerülhet. És Moses was uh, returned to uh, his mother because uh, they appointed her to uh, és még fizettek is azért, amit egyébként is szívesen csinált volna. Jokabed, a Mózes anyukája. Jokha, Jokhabád, And Moses even paid for doing what she to do. <laughs> De nem csodálatos ez, hogy, hogy Isten valamit akar, hogy tegyél? Isn't this wonderful that God wants you to do something? És és minden nem and he supports this with everything. látjuk, hogy Esdrás nem mert üres kézzel, mert önként adakozók ajándékait vitte. And we see that he did not leave with uh, empty hands because he took the uh, presents of people who offered freely. <laughs> Az tudjátok képzelni, nem a világ leghatalmasabb legerőteljesebb embere parancsba adja, hogy aki önként ad, azt vigye el Can you imagine? Amitadnak. Can you imagine this that the most powerful king at that time, he gives a command that uh, Ezra have to take things which are offered freely. Szentetetek mennyi önként adakozás volt ezek után? So what do you think how many people did offer things freely? Hat nem kevés. Uh, nézzük csak a 17-es évtől a 22-ig. Let's look at verse 17 to 22. Ezért vásárolj gondosan ezen a pénzen bikákat, kosokat, bárányokat, meg a hozzájuk tartozó étel és valót, és mutasd be azokat Istenetek házának az oltárán Jeruzsálemben. A megmaradó ezüstelés aranyja pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok megtenni, te és az atyát fiait. Az edényeket pedig, amelyeket átadnak neked Istened házának a használatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben. Istened házának egyéb szükségletét pedig, amelyet még fedezned kell, fedezd a király kincstárából. Én, Artak Szerszész király parancsot adok minden kincstároknak a folyamon túl, Mindazt pontosan teljesítsétek, amit kér tőletekes dráspap, aki a meny istene törvényében jártas írás tudó. Ezüstöt száz talentumig, búzát száz kórig, bort száz baltig, olajat száz baltig, ső, sót pedig akármennyit. Hát látjuk azt, hogy nagyon gondos, gondos útravalóval engedi el a király. Csak hogy lásható, hogy mi az, amit itt konkrétan leír. Ez közel négy tonna ezüst volt és körülbelül fél mársa arany. Just to give you a better illustration about 50 hát kiló fordítsuk le így. 50 kg arany. Jól, 50 kg gold. Na <gül> nagyon sok. Szó, itt az alatt. Képzeljétek el, hogy ugyanennyi volt az a hadi amit Néko fáraó követelt Izrael, mikor legyőzte őket? Ez volt a hadi Mindegy, pénz, amit követeltől. Igen. That's how much the pharaoh wanted from Israel. Egy a egy bátol után, egy harci után bátol. So this is this is the exact amount that the pharaoh wanted from Israel after a battle. Na minden esetben mindenki érdekel, hogy mi lehet ez. Olvashatok el a 2. Király 23-ban. Uh, you can read about this in Second King uh, 23. De látjátok azt, hogy még ez nem a maximum volt. Azt mondja, hogy amire csak szükség van, szóljatok, király lehet rá költeni nyugodtan. Miért volt a királynak a szíve ennyire adakozó? Why did the king have such a giving heart? Nézzétek meg, hogy mit értett meg a király 23. Versben. Let's read verse 23. Mindent pontosan teljesíteni kell a Menny Istene parancsából, a Menny Istene házának javára, hogy meg ne haragudjék a királynak és, és a fiainak az országára. Hát ezért megértette Artaxerces, hogy hogy ő nem akarja Isten haragját magán, ő Isten munkáját akarja támogatni. So Artaxerxes understood that he didn't want the wrath of God be upon him, but he wanted to support the work of God. Uh, ugye Círus királynak, Darius királynak Daniel volt a tanácsadója. Ők nekik azért volt rálátásuk erre az egészre. Daniel was the counselor of King uh, Cyrus and Darius, so that's why those kings had uh, knew about these things. De Arctaxarsis idejében már Dániel nem élt. But in the time of Artaxerxes Daniel wasn't uh, alive. De nem meg, hogy az ur milyen csodálatos tervet eszelt ki, Estert tette oda Artaxerxes mellé. But uh, look at uh, the wonderful work of God. He uh, he gave Esther to Artaxerxes. 24-es 24 26 26 Tudatjuk még veletek, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra és az Istenháza munkásaira senkinek se legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy bámot kivetni. Te pedig Esdrás Istenednek benned lévő bölcsessége szerint rendelj ítélő bírókat, hogy ítélkezzenek az egész folyamon túli népen, mindazokon, akik ismerik Istenet törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá, és mindazokra, <coughs> mindazokra, akik nem teljesítik Istenet törvényét és a király törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet, vagy halált, vagy száműzetést, vagy pénzbüntetést, vagy börtönt. Mert látjuk azt, hogy itt adómentességet ad mindenkinek, aki az úr munkájába részt vesz. So, uh, we see here that uh, everyone who participates in the work of God, uh, they are free from taxes. Ezért, legyávassó, hagyjuk ezt az alpénnek, nem? Maybe we can suggest this to the local taxes. De, de ez, megint, mit, ak mit, mit akart elérni az úr? But what was the purpose of God with this? Adó, hát, bátorítja az embereket, hogy vegyétek részt Isten munkájában. To encourage people to participate in the work of God. Királyként, amit csak, tehát, megtehet, atta. Pénzt hozzá, és bátorítást adott, mindent adott ahhoz, hogy Isten munkája előre haladjon. He did uh, and gave everything uh, he could as a king. He encouraged people, he gave uh, resources. Még hatalmat is adott Ezráséknak. He even gave power to Ezra. Emlékeztek, a Eufráteszen túli tartomány tettanály vezette, tettanályhelytartó. If you remember the the... Province, uh, was, uh, És uh, most pedig Isten bízza. And here it is uh, governed by Ezra. És azt mondja, hogy, hogy aki nem tudja az Úr törvényeit, azt tanítsátok meg rá. And he says that those who are not familiar with the law of God, you should teach them. Törvénybe van adva. It's in the law. Tehát nem csak Isten mondja, hanem most már törvénybe is van adva. It's not only God's word anymore, it also recorded in the law. Persze, sokkal nagyobb, hangsúly, nagyobb a hangsúly azon, hogy Isten mondta, mint azon, hogy ez a törvény. But of course, the emphasis is on uh, that it's, God, it's God's word. Hogyha most Magyarországon hoznának egy törvényt, hogy aki nem ismeri Isten törvényét, azt meg kell tanítani rá kötelezően. What if they made a law in Hungary now that uh, those people who doesn't know the law of God uh, should be És ti akik ismeritek meg kötelesek hagytok megtanítani tanítani Mit And uh, you who know the law you have to teach those people. Mit What would you do? Hát tanítanátok? ha nem tanítanátok, akartok börtönbe kerülni. Probably you would teach them unless you go to prison. Uh, ezt már mondta amennyi istenem. This was uh, said by the God of Heaven. Nem azt mondtad, hogy körtem merre, hogyha nem teszed, de mondta, hogy tanítsd. Of course he didn't say he'd put you in prison if you don't do it, but uh, he uh, told you to do it. Láttuk, hogy Artasax Szs még nem igazán talulta meg az Úr karancsolatait. Viszi ihjedett Artax Sursis didn't really uh, know the The of the Lord yet. Látjuk, hogy a kormányzást úgy tudja elképzelni, hogyha valaki nem teszi, amit mond, akkor az halál, számüzet és pénzbüntetés vagy börtön ez a négy lehetőség van. We see that he is uh, if someone couldn't uh, uh, obey his uh, commandments, then uh, uh, they should be executed or banished or imprisoned. Tehát nem sok választási lehetőséget so lesz. Itt azért ez egy kicsit túl sok hatalom talán, ezzel revéljük, nem éltek Esdás. A, a 27-es verseben viszont látjuk Esdásnak a szívét. Háldott az Úr, az őseink Istenem, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, a tanácsosainak és a király minden hős vezető emberének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek, az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtögettem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Hát látjuk azt, hogy Ezrásnak a szíve nagyon hálás. We see that Ezra had a heart. De nem a király elé borul le, hanem Isten elé. But he didn't Köszönöm Uram, hogy, hogy így formáltad a király szívét. Köszönöm Uram, hogy a szeretetedet kiterjesztetted rám más embereken keresztül. Thank azt, hogy az a szeretet, amivel iránta voltak az emberek, az Isten szeretete volt. És látjuk, hogy mindennek az lett az eredménye, hogy Ezrás megerősödött. Nem a négy tonna ezüstől, meg a 50 kg aranytól. És nem is a kiküldetés miatt. Hanem azt mondja, hogy azért, mert tudtam, hogy az Úr van velem. But he was strengthened because he knew that the Lord was with him. Ebben erősödött meg Jézus. This is what made him stronger. És ezzel az erővel tudott menni tovább és elkezdte gyűjtögetni az embereket, hogy gyartek velem vissza Izraelbe. And this was the strength which enabled him to go on and to tell people to go with him. Talán érzitek azt, hogy mi is egyféleképpen erősödhetünk meg. Ha tudjuk azt, hogy az Úr hatalma van velünk. Ha tényleg tudjuk és elhiszük, hogy Isten van velünk. Amikor a nagy missziós parancsot adja Jézus, azt mondja, hogy a, a menjen és a földön minden hatalom nekem adatot when jesus uh, gives the, uh, the great, boat, commission. great commission then he says that all power was given to me all power on heaven and earth és mennyetek és tegyetek tanítványokká minden népeket és én beletek lesznek and you go and go uh, go and make uh, all nations disciples and i'll be with you jézus megikerte hogy az úr hatalma velünk van mi közben megyünk és embereket tessünk tanítványokká Jesus promised that the power of God will be with us when we go and make people disciples. Amikor kutatjuk az igét és amikor megéljük azt. We, as we are searching his word and as we are living by it. Amikor szeretünk másokat, amikor megbocsájtunk másoknak, amikor a munkahelyünkön elvégezzük a rángbizott feladatot. As we are uh, loving and forgiving others as we are uh, doing our job in our workplaces. A ahogy a, a a szólunk, vagy a gyerekeinkhez. As we speak to our wives or to our kids. Vagy ahogyan várunk a társunkra. Or as we wait on our, uh, spaz. És ahogy, ahogy ezt mind tesszük, és ezt, ezt elmondjuk másoknak, ezen keresztül tanítjuk az embereket. And és the, Isten hatalma van velünk. and És ez fog megerősíteni, ha tudod, hogy Isten teljes hatalmával veled van. And this is what strengthens us knowing that God is with you with his full power. Mi szerintem te is elkezdesz családfőket gyűjtögetni, hogy ilyenek veled a amennyibe. I'm sure you will also start to Bió mm, start to recruit families to go with you to heaven. Néhány családfőket people. is lehet. Ezra azért írja el, mert akkoriban tudta, hogy ha családt folyjon, jön a So Ezra recruited the heads of families that time, because he knew if the head of family comes, then the whole family will come. Te vihetsz embereket. So you can take people. És elmondhatod, hogy én megyek, és jöhetsz velem. And you can tell them that I'm going, and you can come with me. Az úr adjon ilyen nekünk. nekünk. heart. Give Köszönjük neked, Jézus, hogy szeret bennünket. Thank you, Jesus, that you love us. És, olyan türelmesen várod, hogy a szívünket behangoljuk és oda tegyük te eléd. And thank Köszönjük, hogy megtisztítasz, megújítasz, a te erőddel megerősítesz. Uh, Köszönjük, hogy velünk vagy. Aynekünk Ay, nekünk, kegyelmet, Uram, hogy a te jelenléteddel, bizva, a te biztonságodban tudjunk még akár olyan biztos dolgokat is magunk mögött hagyni, amit nem szívesen teszünk. Lord, please give us enough grace that uh, trusting uh, you and trusting your presence, we would be able to leave uncertain things and we would be able to do things which we don't really uh, want to do. Hogy a te egy jelmedből tudjunk hídbájat hopas by és agy kegyelmet uram, hogy tudjunk tanítványokká tenni minden népeket us, uh, make, uh, Köszönjük neked! Thank amen you.